پس د سوره الحاقین نازل و مسحف کې نزول کې 79 نمبر داولې د صورت تخویف دی او کویل عذاب الاخرہ اخرت کې باذاب راځي د مغز کې صورت کې د دنیا عذاب او د تل د اخرت عذاب <تصفح> سالسائلن تطوس کوي تطوس کو انګې به عذاب واقع هغه عذاب راځلونکو دی وی عذاب بکلې قیامت للکافرین کافرانو لار الله صلی الله و دافه نبی دیل را لون که قیامت سو پاپس کولی شي من اللہ دا اللہ نزل مارد چه خاون ده دراجو والا اسمانون والا تارجو الملائکتو خیجی ور تفرشتی ور روح جبریلی امینی لیه اللہ تا فی یومین پاگو رس کان مقدار رو د ده مقدار دا غید مصافحت خمسین الفسنہ زرکالا, زرکالا پنزو زرکالا پنزو زرکالا پنزو زرکالا وی دا کله یو کال یادای کله 500 زر کال یادای دا اصل کې دا فرشتو ختل داس فلس صافیلین تر عرش پورې دا 500 زر او سورې سجده کې چې راځي زر کال اګه د ممکنہ اول اسمانه پوری مقدار ده یو زر کار ادا 500 زر د لاند نه تر ارش په فصبر صبر کا و صبرن جمیلا صبر خ انو بهشګه ديگران او دیني دا قیامت بعیدن لره وانارو قریبا مونږه نيزینو دړني سي ده یمه تکونو سما از قیامت بکلی حالت سره د قیامت کله چې آسمان کلموهلې پشان دی ویلې شوی تانبې آسمان به ویلې شرو بغرځي پتو کونه جبال شی به غrunن کله یې نه پشان دا غټ دند سکړې شوی وړای مالوچو ولا یوس الو حمیمون حمیمه تپوز به نکړې شی یو دو زبل دوستنا یوبسرون او یوبل بخینی خو یوبل سره خبرې نه شو کوله هر خپل غم ده او یابدالمجرمو غاډي به مجرم لو یفتدی چې ده فیدیه ورکی جرمانه ورکی منازابی اومیزین دا د دا غیروزین بی بنی پا خپل و زامن و وی دا بچی می والی خوما پریده و سایبتی و دا خپل خزی واخی او د خپل رور و فصیلتی او د دا خاندان خاندان تو بی چه د دنیا که را تا سمانه هر سړی به دا غواری دا مجرم چیر زما د زامن دا جهنم تا زمان پا زیلال شخو جزا پاتشم دا خزمې له جهنم ته لارد دا اورور مې له لارد دا خاندان مې له لارد شو چی زبچ ومن فلرزه واغ سو چیز مې کې دي جمعيات ټول دا ټول له جهنم ته لارد شو چی زبچ ثم يون جي هو بیا د اخلاص شي چیز زبچ کلا لوي دا سيندا ان به شکدا اور د جهنم لزا لمبي و خون کې له نازات الشوا را خون کې سر من لره دان دا مونونه سرمن من بدا سر وګا تدو من اد ورا او आवाज به دا د جهنم معنا غچاته ادبرا چې شاکړې وي قران ته وتولل وې د دې د قران نو وجما مالی جمع کړې او فوا لوخې کې بیا ਸੰبال کړې یعنی بدینه نه خرج کړې ان له انسان به شکه انسان خوله کا حلوا پیدا کړې شې ور ډېر حرس هرسناک هرسناک ازامه سو شرو کله چې ورسیږي دته سموسيبت جزوا دې بیا فریادونه کوي و ای زم مسول کله چې ورسیږي د تاسو فائدو خیر منوانو دایمن کول کوي کله ولامل دولت ورکی بیا چلانه ورکی الا المسلین سیوا د منځ گزارونه الذين داخلک د هم لاس وراتیم چې بخپل منزونو دایمن همیشه همیشګری کوونکی د منس پابند ولذین واگسان فی مالن چې دی معلوم انکه حق حق دی معلوم معلوم زکات ورکی لسیل د سایل غستون کې د پاروال محروم او نه غستون کې د پارا کوڅو غواړي هم کنه غواړي خو چې وته پته غریبې دل ورکای والذین ذاکرسان یصدقون بیوم الدین دی تصدیق دروځی د قیامت هم گئی والذین ذاکرسان هم شدوی نه عذاب ربهم د عذاب د خپل رب نه مشفقون یریدون کی دی ان عذاب ربهم به شک عذاب غیر مامون لدین امن نه ورکړې شوه والذین گسانهم شدوی ل فروجهم د خپل شاوتون حافظونه حفاظت کوم کیم دی الا ازوا علی نحو لو بي بی بيان ونو ما ملکت ایمانهم مالکان دی خلاصونین او فینم غیر معلومین دی ملامت اندی خو فمن ابتغا سوک دینا سیوا کا دا دا و را ذا لک څوک چولټی د دینه سیواب له لار فورای ک هملا دون د حد حد نتیریدون کی او الزینا مومنانہ کسان ی هملی امانات چ د خپل امانتونو ذمہ دارو و عهدیم او د خپل وادو راونډه ایت کوم کی او الزینا کسان ی هم بشہادتیم چ پخپلو بیانونو گواحو قائمونه کلا کولاړ دی او د کسان ی هملا صلاتیم چ پخپلو منزونو حافظونه حفاظت کوم کی دی ولای کلا په جنتونو د عزتونو کی وای فمال فرو قبل اکا محتین زجر دا خلق ستا دا بیان و قرآن نوی ولی تختی دا سچل شوید فمال لیلزین فما لیلزین سو جدا آکسان لرک فرو چی کافیر دا قبل اکا چستا دا طرف نه محتین مند و خون کی دیز غلی دون کی دی ان الیمین دا خیط رب ناوان شمال او دا گست رب نای زین دل دل, دل, دل. دنخی طرف د سو گستو پران دن رازی ولی آیت ما کلو میره امن هم آیت ملری هر یو پدوی که این دخل جنت ناییم چی ده بداخل چی جنت تا کلا هرگزا سنده جنت تا نشی تلی صرف پا داوا پران چی پریخونو جنت تا چرت تلیش جنت تا خبال زی ایمان سره سره پران اوین این نا بیشه کمگا دی پیدا کڑی مما دا غصن آلمون چې دوی طبطره د یو ساس کی وونه په دایو توس کبرو له تکبرو الله سره مقابله کوي فلو سمي ربالمشارق زه قسم خورم پرب د مشرقونو مغربونو چې نه قادرونه موږ قادري والا انو بدلا الله پزان قسم خوري الا انو بدلا خيره منو چې مون په بدل کې راولو د دینه به تر ومانه خو مسبوقین او ني فزرهم دي پرې د يخوزو <coughs> چې غوپی وخې په باټل کوی یا لا لوبې کوي حتا تر د دنیا کې مشغولی حتا تر د پوری علاقې پو یوم هو لزی چې ملاقات یو شې دا غیر وځي سره یوادون چې دیسره وعده کیږي و یوم په د ورځ و خروجونه مې نه لاج داد دی برو سراع زر گویا کے و سې چې له قبرونه سره اذر کانو گویا کې تویلانو سوین دی یوینه کې تیو فی زونه منډه وخې لکه څنګه چې ریس لګی دلی او نخې خې دې تا سوک مخ کې راځي دقه سیوا د قور نه محشر ته منډې وای خاصیاتن ابصارم کوزی وای تر حکم ذلله پټکړې وای د لره ذلت ذلک اليوم الذی دا ورځکان یو عادون چې دې سره وعده کيدا بسم الله الرحمن